Mi ez a beképzelt itt magán kívül nem érdekel semmi másba, meg csak belefojtja a szót? Mit keresik? Fiala János vagyok. Mit fogadtak be? Kíváncsisem a helykeresés a jobbító szállték hagy. egy képzelt árbózkos aromra. A műsort az Oglói önkormányzat támogatja. Középen kezdünk, mint hogy immédiás szerez mutatkozás a műsor... sincsen, még mielőtt befejezzük az Észignál e nincsen. Itt vagy? Igen. Sajnálom, hogy múltkor elmaradtunk téma van. A vonalában karácsony Gergely zugló polgármestere. Ennek a műsornak az egyik alcíme, illetőleg ugye amelyik hétő jelentkezett, eh, annak az volt az egyik alcíme, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Hogy végül is ki mit tart érdemesnek, abban mind a ketten megegyezhetünk, hogy az más és más, ami egyszerre gyönyörködtet, szemet, fület meg egyebeket, és néha nagyon bosszantó, mert ami neked fontos, az másnak nem annyira fontos, és itt tovább, tovább nem ragozom. Ez csak és kizárólag azért mondom, mert az a téma, amivel kezdek, azzal én nagy valószínűséggel egy órán keresztül is el tudnék lenni neked meg lehet, hogy kevésbé fontos, de ismerjük egymást annyira, hogy nagyon nem fogok mellélőni. Ez pedig ugye itt a szóváltás a magyar időkkel. Ez a még bírságolnak közteleti kamerák alapján Baranyai Gábor cikke vasárnap 8 óra 17 perc, és ez erre adott válasz, amely megjelent a Zuglói Önkormányzat honlapján. Akarod, hogy én foglaljam össze, vagy neki kezdeszte? Ön és akkor én elmondom, hogy nagyjábban mi történt, vagy hát hogy mi van, pontosabban nem tudom, hogy mi történt a lényeg az, hogy nem az zúlóban nagyon régóta. Ugye arról van szó, hogy a közteleti felügyeletek kamera felvételeinek alapján korábban az önkormányzatok büntettek, aztán volt egy meglehetősen furcsa történet a főpolgármester feleségével, akkor kifogásolták a harmadik kerületben, hogy ott miért büntetnek ilyen felvétel alapján, akkor elgondolkodott a belügyminiszter azon, hogy általában lehet -e ezen gondol, lehet-e büntetni, bár fogalmam sincs, hogy a jogszabályi változás beállt-e, vagy a jogértelmezésben állt-e be változás, ezügyben te felteten okosabb vagy, vagy ha nem vagy okosabb, akkor valamelyikünk majd tájkozatlan, majd mindketten tájkozatlanok maradunk, és aztán megjelent a magyar időkben egy cikk, tehát ezt követően az önkormányzatok tudtommal nem büntettek, viszont az rótta fel az uglói önkormányzatnak a magyar idők, hogy ez a gyakorlat zuglóban fennmaradt A válasz az azért nagyon érdekes, és ezügyben azért majd kíváncsi vagyok arra, hogy adatvédelmileg ez rendben van-e, hogy a zuglói önkormányzat rendészete 2017 márciusában, ahogy a többi felfüggesztette az ezzel kapcsolatos, tehát a kamerafelvételek alapján való büntetést, ám az írás itt nem fejeződik be, hanem megemlíti azt a konkrét szemét, akinek a panasz alapján nagy valószínűséggel cikk, cikk születhetett a magyar idősé ami, ahogy én tapasztaltam a magyar sajtó működését, egyáltalán nem ritka. Ilyen már előfordult a magyar nemzetben, tudtommal, eh, ott szintén polgármester jelezte számomra azt, hogy itt személy összefüggés van, és egy más újságokban is, azt azért nem említem, mert ott konkrét példáról nem tudok, és a, a Ferencvárosi példát sem fogom ennél konkrétabban mondani, mert tudtommal ott a nevet nem fették fel. Itt adatvédelmileg, hogy ez agályos-e vagy sem, erre te majd fogsz tudni válaszolni, hiszen ha valaki ad a részletekre, akkor az te vagy. Nem, mint hogyha a többi partnerem nem adna, de te nagyon is adsz, a többiek mondjuk eléggé adnak, és az elégés a nagyon között azért van különbség. Én végignéztem az illető blogjait, nem találtam benne, tehát eddig én emeljtettem ki a nevét. Nekem ugye nagyon baráti viszonyom van vele, hiszen mi hosszan pereskedtünk, amit én egyébként el is vesztettem. Én, igen, nem volt egy vidám történet, de, de nem, most, most nem arra reagáltam, de még miatt túl dodoranálják lennénk, és azt mondaná a hallgató, hogy ez nem érdekli. Légy szíves, akkor mondd el, hogy mi a történet, és vegyük a kronológiát. Igen. Na a lényeg az, hogy Zugló valóban március óta az, az, az a kamerák alapján való bérságulást. Itt álljunk meg egy ez. pillanatra. Az a történet, ami akkor történt, és szerintem két szót vesztegettünk rá, vagy ha nem, akkor most vesztegessünk rá. Akkor az neked, ahogy én, az én nagyapám mondta volna, hogyan smakkolt? Hát itt kilakult egy részben politikai, részben szakmai vita. A, most a beszélgetésünknek többsége lehet. Én el tudnám mondani azt, hogy önkárzi vezetőként mind gondolok, Erről az egész történetről, de ne keveredjük össze azzal, amit ténylegesen csinál az önkormányzat. És szerintem most a beszélgetésünknek ez a fontosabbik része. A lényeg az, hogy az új önkormányzat, amikor ez az egész vita kialakult arról, hogy lehet az önkormányzati rendésleteknek vagy közfelfeleknek bírságolni a maraképek alapján, amikor ez a vita kialakult, mi felfüggesztettük a bírságolást és megváltuk a kormány állásfoglását. A kormány állásfoglása az volt, hogy nem lehet bírságolni. Ezek alapján, egy természetesen a felfüggesztett. A döntésünket véglegesen érvényesítettük. Tehát gyakorlatilag március óta az uglóban, ahogy egyébként más körötekben sem nagyon, de talán mi voltunk az elsők, akik felfüggesztették ezt a rendszert, nem bírságolnák a képek alapján. Hadd kérdezzen itt meg menet közben egy... azt, bármilyen volt jogszabályi változás, vagy értelmezés történt? Én nem tudok arról, hogy jogszabályi történt volna, de volt egy minisztérium állásfogalás, amit mi természetesen elfogadtunk, nem dolgunk azt, hogy a kormány ilyen típus vállásfoglalásait vitassuk, vagy legalábbis nem úgy fogjuk vitatni, hogy ezeket nem hajtjuk végre, nyilván el lehet menni jogolvasati lehetőségekhez, ezzel mi nem éltünk, tehát mi ezt egy adott döntésnek értelmezünk, nem bírságunk a képek alapján Március óta. Igen. A ügy, amit ezt az egész ügyet most újra felhozta, augusztusban történt, igen, tehát ez februárban történt, és akkor az adatvédelmi szempontok szemben én ki tudom mondani, hogy Lobás Istvánról van, az, ugyanis az újságíró, az újságíró minőségében fordult hozzánk a sajtó ö, ö, listán, tehát a sajtó főnökünkkele levezett az ügyről, és azt is leírta, hogy az ügyet nyilvánosságra fogja hozni, amivel az égattavilágon semmi baj nincsen, csak én úgy, úgy innentől kezdve úgy kezeltük ezt az ügyet, ö, jó és hogy ez egy, hogy ez egy nyilvános ö, történet. Egyébként a magyar idők cikke bármennyire is. Ö, talányosan fogalmazott, vagy, vagy nem volt éppen mondjuk jó indulatú, de a jó indulatúságot ugye nem kérem el az újságíróktól a tárgyilagosságot kérem, a, a, a, a magyar időcikk tárgyilagos volt, nem állította azt, hogy zuglóban bírság Sugalmazta bizonyos értelemben, és ezt nagyon sok újság átvette, én nem fogom most, uh, most lenyelem azokat a megjegyzéseimet, hogy hogy az újságírók életesen fenékig telj fel, és nyilván túl van a terve, és ezért sokszor felültesebbek még kellene. A lényeg az, hogy ezt elég sokan átvették, egy nem létező állítást. Tehát nagyon világosan szeretném mondani, az a március óta nem bűságulnak a kameraképek alapján. Ugye maga a mondat ami... így szól, ha a panaszos nem éljogorvoslata az önkormányzati rendészet által kiszabott bírság kapcsán, illetve a, a bírságot saját elhatározásából befizeti, a szabályszegést ezzel a ráutaló magatartással elismeri, a pénz visszafizetésére nincs mód olvasható abban a hivatalos válaszlevélben, amelyet a zuglói önkormányzati rendészet adott ki egy panaszosnak, akit 5000 50 forintra büntettek egy szabálytal a megfordulás miatt vitatott jogszabályi hátterű önkormányzat által kihelyezett képe alapján. De hát ez most világos. Tehát eh, eddig bírságoltunk, amikor ez a vita nem bírságolunk, de az előtte kíró bírságokat vagy meg kell fellebezni, vagy be kell fizetni. Eh, szerintem ebben nincs, úgy, nincs ebben nagy ördög tehát hogy ez egy elégető. A, a cikk valójában arra helyezi a hangsúlyt, amire viszont más önkormányzatoknál sem volt példa, mely szerint egyébként a korábban befizetett bírságot adják vissza ilyen büntetésem egyébként nekem is volt a 12. kerületben, aztán nem tudom miért megvontam a vállamat és nem kértem vissza, de tudtam, hogy nem is lehetett volna. Ezt viszont felpanaszolja az írás. Hát, hogy mondjam, lehet ilyen természetesen ilyen vélemény. Én azt gondolom, hogy nyilván a újságíró megterti azt, hogy a saját bírsága ügyét, azt, hogy mondjam, azt ilyen közelbeként állítsa be, bizony szempontból a szempontból az is, de még egyszer mondom, jogszerűen kiszabott bírságról van szó, amelynek... Jó, maga a cím, Gergő, maga a cím az ellentmond annak, amit te mondasz, mert kétségtelen nincs a címben de zugló, kell, ma de Igen. maga a cím így szól, még bírságolnak közterületi kamerák alapján. Na jó, de ez nem igaz. Tehát zuglóban március óta nem bírságolnak, ezt tudom mondani, és ráadásul zugló volt az egyik első kerület, ami proaktívan amíg a vita kialakult, felfüggesztette a bírságolást. Tehát ö, én értem, hogy van egy korábbi ügy, ami kapcsán valaki visszakéri a pénzét, de ö, ilyen, olyan típusú jogvetemlés és döntés, hogy az a korábban kirógt bírság jogszerű lenne, ezt senki nem kérdőjelezte meg, az illető nem fellebbezte meg ezt a döntést, mert egy februári ügyről van szó, most meg augusztus van, tehát én, én ezt egy, hogy mondjam, nem érzem azt, hogy bármit vanunk lenne. És még egyszer mondom, mi volt. Túl etikusnak nem tekinthető a történet a magyar idők részéről. Hát most tényleg um, erről tudnék még mesélni? Az én tudom, hogy tudnám történet. mesélni, de itt van egy konkrét történet, ugye olvasom, ami megjelent a hollapon, Múlt héten Lovas István újságíró panaszos kérdéseket, kérdésekkel fordult az uglói önkormányzat sajtóirodájához, a, a bírságolási gyakorlattal és saját és ügyével kapcsolatban magyarul a kettő össze volt kötve, az érintettség megvolt. Azt kérdezem tőled, hogy ezek szerint, ezen februári eset kapcsán maga Lóvas István is csak július végén, illetve augusztusban kezdett el levelezni az önkormányzattal? Én erről részleteket nem tudok. Én azt tudom, hogy ez az egész történet ahogy hozzánk elkerült, lehet, hogy a rendészettel volt már korábban a levelezésben, én ezt nem tudom megmondani, és olyan minőségében a levelezett azt nem is kívánom, mert ott tényleg akkor magánemberként járt el. Itt viszont egy nyilvánosságnak szánt cikk a a levelezett, tehát erről a polémiáról tudok beszámolni, ez a levél, ahogy a közleményben is szerepel, jóval az esemény után. Érdezem. Ezt értem, de visszatérve, ugye Elvileg lehetek olyan, mint a TASZ, aki mindig annak a pártját fogja, akinek valamiben igaza van, és ebbe a körbe adott esetben Lovas István is beleférhet. Én kerestem a blogján az ezzel kapcsolatos írást, kerestem a magyar időkben bármilyen olyan írást, amely összekövet, összekötötte volna a zuglói bírságolási gyakorlatot Lovas István nevével. Ilyet nem találtam magyarul. Lovas István nevét először az önkormányzat írta le, azt megelőzően, hogy egyébként Lovas István lehet, hogy sajtómunkás tekintetében, vonatkozásában is részére jelentkezett, de ugyanakkor ezt később semmilyen módon nem publikált, hogy ez nem aggályos-e? Hát nézd, lehet, hogy nem voltunk előttekünk körültekintőek, és akkor elnézést kérünk. Én azt gondolom, hogyha egy újságíró a saj sajtóosztályon keresztül jár el egy ügyben, ahol egyébként világosát és hogy a levelét nyilvánosságra fogja hozni, de az adozvállat nyilvánosságra fogja hozni, ezért én ezt nem, nem, ezt nem bekintem valónak. Még egyszer mondom, az, hogy neki volt-e egyébként magánemberként bármilyen kérdésfelvetése feléink, azt, azt én nem tudom, és ha tudnám, sem tudnám elmondani, mert akkor magánemberként levelezett. Ha valaki az ugói sajtóosztályra ír egy anyag kapcsán cikket, amiben azt írja, hogy a nyilvánosság is fogja hozni, akkor, hogy mondjam, én azt Ha eddig nem hozta nyilvánosságra, nem az, nem az, nem az, az, nem az, az vajon annak a jele, hogy végül is meggyőzte az önkormányzat arról, hogy nem volt igaza? Hát ezt nem tudom, a cikk született, és adásod a cikk, ugye. Nem, ahogy te mondtad, nem volt. Tehát ő azt sugalmazza, mint a bírság. A cikk egyébként nem írja, le, hogy bírságolunk, hanem adott egy olyan címet, amit egyébként felületesen más újságírók is átvettek, és ma tulajdonképpen miközben arról beszélgetünk, hogy lovas István személyiségű csordultak e vagy sem. Ez egy legitim vita, de az önkormányzat jó, jó, jó híre viszont biztosan csordult, és ráadásul egy hadúság által, ami Ebben minimálisan se vitatkozom veled, de ráadásul ugye nagyon sajátságos technikával maga a cikk, amely augusztus 6-án vasárnap 8 óra 17 perckor jelent meg egy árva kukkat nem említ Lovas utolsó kérdésem ennek kapcsán. Azt írja az önkormányzat, az Uglói rendészet egyébként az újságírót is tájékoztatta arról, hogy ott, ahol korábban működő szabálykövetést ellenőrző kamera, már nem működik ilyen berendezés. Arról én nem tudok, hogy a belügyminisztériumi állásfoglalás után arról is szó lett volna, vagy abban fel lett volna hívva a felek figyelme arról, hogy a kamerákat szereljék le, hanem arról volt szó, hogy ezek alapján ne büntessenek. Tehát itt ez itt most nem egy túlzás, hogy már nem működik ilyen berendezés, mert ez ugye azt sugarja, nem sugalja azt állítja, hogy az a berendezés, ami korábban ott volt, azt leszerelték, és úgy tűnik, mint a korábban meg azért lett volna ott, hogy büntessenek, de most megint lehetséges, hogy rosszabb, hiszem, mi vagyok a kelletére. Ö, ugye, erre nem tudok részletesen válaszolni, ennek utána kell néznem, de valószínűleg hogy, hogy egy olyan berendezés volt kiszerelve, ami vagy nem alkalmas másra, mint erre a célra, vagy pedig, ha alkalmassá rá, akkor máshova, ahol, ahol esetleg mondjuk más közterületi szabálysértések kapcsán lehet segítségünkre. Tehát valószínűleg nem, nem egy túlmognásos túl dologról van szó, hanem valószínűleg a, valamilyen szakmai kérdésről, ami, ami, aminek a hátterét most nem biztos, hogy el tudom mondani. Én azt látom valószínűleg, ennek, hogy ezt a kamerát máshova, ahol több használt veszük. Mert azért ezek drága dolgok. Ennek a jelentősége tízes skálán szerintem kettes. Ahogy a közéletet és a hangulatot meg tudja mérgezni, abban viszont szerintem tízes. Egy ilyen történet. Én néző, én azt tartom fontosnak, hogy természetesen egy, egy, egy politikusnak a sajtó kapcsán mindig nagyon készségesnek és konstruktívnak kell lennie, de azért az sincs rendjén, hogy van egy, egy magyar időkben született cikk. A magyar időkről egyébként nagyon sok más politikai nézetek mentén elkötelezett sajtótermék rendkívül negatívan vélekedik, tehát egy propagand gondolják, ehhez képest. Ctrl-C, Ctrl-V-vel átvesznek egy hírt, amik, ami hír egyébként, táv, amely cím pontosabban szápholódik a cikk által, hiszen a cikk nem állítja, hogy bírságonak duglóban, csak ezt sugalmazza egy, egy olyan címadással, ami, ami mondjuk egy kicsit szenzációhajszált a sikeredet, és akkor ez vírusként átérde a magyar sajtóra. Én azt kérem minden újságírótól, hogy függetlenül attól, hogy a magyar időktől, vagy éppen a magyar narancstól vesz cikkeket, nézze meg, hogy azok mondjuk úgy. Tény, erről, tényben, hosszan, erről hosszan tudnék neked mesélni, és kívánom, hogy neked. Az, az, azért János, mert, mert igazából arról van szó, hogy most nekem magyarázkodnom kell valami miatt, amit nem csinál az önkormányzat több mint fél éve. Egyszer azért, mert újságról nem, De bennem neked tízes kállán tízesre igazad van. Én azt tudom neked mondani, hogy rövid itteni pályafutásom alatt már legalább egy, ha nem két ilyen történet volt, nem állítanám, hogy nagyobb sikert értem el. De szövetségesed vagyok. Ezért sokkal lényegesebb az, ami a Mundóval történt. Ha történt, elmondanád de hogy mi az, amiről végül is beszámolt a privátbankár.hu még a múlt hétön? Ugye megjelent egy közlemény, amit az ECHO, e, e, a, a, a Bosnyák téri plána, a beruházás, a Mundó beruházás jelenlegi tulajdonosa adott ki, ami arról szólt, hogyan indultak a, a beruházás. Megnyitották az építési naplót, és elindult maga a beruházás a régi feltárásokkal. Most én ezt a tényt tudom, meg tudom erősíteni, részben azért, mert hivatalosan minket erről tájékoztattak a munkák megkezdése előtt. Viszont azt is hozzá kell tennem, hogy továbbra is a beruházó ö, fenntartja azt a szándékát, hogy pontosabban ennek az ellenkezőjét velünk nem jelezte, vagy felé nem jelezte, hogy továbbra is értékesíteni akarja a telket, és a együtt magát a projektet is. Ezért én arra következtetek, de még egyszer mondom, ez egy következtetés, és a beruházóval az elmúlt időszakban nem sikerült közvetlenül beszélni, de nyilván keresjük a lehetőséget, hogy ez megtörténjen. Én ebből arra következtetek, hogy mivel az építési engedély hamarosan lejár, ezt nem akarták megvárni, és ezért elkezdték, de újra építés jogilag elkezdték az építkezést, ami gyakorlatilag a régészeti feltárási munkákkal indul, amelyről tudom, hogy valóban érvényes szerződésük van ennek a munkának a lefolytatására, hiszen ezt nem csinálhatja bárki nyilván megfelelő szakemberekkel kell tenni. <kül> Tehát én arra következhetek, hogy továbbra is értékesíteni akarják ezt a projektet, Továbbra is van egy beluházó, akit érdekel ennek a projektnek az átvétele. és azért kezdték el, hogy szerintem, de mondom, ez csak az én véleményem, és ez semmi nem támasztja alá, az építési engedélyüket Jó, de akkor maradjunk abban, hogy megtaláltuk a Lovas István történetnek a kisöcsét, hiszen a privágbankár.hu úgy hozza, kisebb csoda új pláza épül Budapesten, márpedig ezt te sem megerősíteni, sem cáfolni jelenleg nem tudod. Én, én annyit tudok mondani, hogy, hogy az, ami a, én is olvastam a közleményt, amiben egy konkrét ütemezést van a pláza megépítésére, ezt egy olyan cég adta ki ezt a közleményt, amely egyébként ezt a projektet el akarja adni egy másik cégnek. Az mondom, hogy a kis ötse, vagy legalábbis valami rokona az előző történetnek. Én, én egyébként azt tudom erre mondani, hogy ha, ha látnám, ezt, hogy látnám azt, hogy valóban ez a beruházás, amely építési engedély van, ez meg tudna valósulni az elkövetkező időszakban, akkor én minden egyes együttve azt gondolom, hogy ez a kerület érdekét szolgálja, és a magam részéről ezt polgármesterként tudom támogatni. Nekem pontosan azzal kapcsolatosan van kételjem, hogy, hogy, hogy ez a projekt meg tud-e valósulni. És ilyen szempontból nem vagyok a beruházó ellensége, mert látom azt, hogy ez üzletileg nyilván másféleképpen tud megvalósulni egy olyan projekt, ami mondjuk tömegközlekedési fejlesztések mellett valósul meg, legyen az 4-es metró vagy akár a gyors villamos, mint egy olyan fejlesztés, ahol egyébként jelenleg erről nincsen szó például. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a legértékesebb tele. tehát nyilván minket nagyon erősen érdekel az, hogy itt ezekkel a felekkel mi történik. Sajnos az önkormányzat visszavásárolni tényeket nem tudja, értelmes beruházás megvalósulását tudja támogatni, és hogyha valóban megvalósulna a mondó beruházás, akkor az szerintem az a kerületnek jót tenne. Ezért ezzel ez kapcsolatos híreket én egy pozitív tudomnak gondolom, de azt, azt a skeptisemre szeretném azért megosztani a, a nyilvánossággal, hogy ezt egy olyan beruházó állítja, hogy ez meg fog épülni, aki biztosan nem akarja megépíteni jelenlegi tudásunk szerint. Harmadik téma. a Klubrádió délután megbeszéljük, vagy beszéljük meg című amelyet a nyári menetrendben ma éppen a Pikó Pálinkás pár fog csinálni. Idefelé jövett a civilrádió mellett, hallgattam a Klubrádiót is, és arról volt szó. Dési János Tollából, már hogy ma reggel ő a műsorvezető, hogy a közkutakról, illetve a közkutak hiányáról lesz szó, mert hogy a pálinkás úgy emlékszik, és ebben valószínűleg igaza van, vagy ki tudja, hogy régen, mintha több közkut lett volna. És ez onnan jutott az eszembe, hogy 400 vizet osztottak szét a kerületben a hűség idején, erről szintén beszámolsz te a Facebook oldaladon is, és az önkormányzat honlapján is, és akkor azon túlmenően, hogy jó, hogy meleg volt aztán jó, hogy megszűnt, és jó, hogy palackokat ö, osztogatott ö, az önkormányzat. Mit gondolsz arról, amiről délután majd szó lesz a klubrádióban, hogy annak lenne-e hogy mekkora jelentősége van, mert hogyha onnan fogom meg a történetet, amit a pálinkás egyébként pedzegetett, bár ebben a formában nem mondta ki, hogy állampolgári jogunk lenne egyébként, ha egyébként állampolgári jogunk lenne, mert nem akarom a szájába adni olyan mondatot, amit ő nem mondott és nem is gondolt, hogy egyébként muszáj-e vásárolnunk vizet az utcán, mondván, hogy hozzájuthatnánk ivóvízhez más módon is. Mit gondolsz erről? Szerintem ez egy nagyon jogos felvetés, és nem csak önmagában a, a, olyan szempontból, hogy akkor a kánikulában mi, mi jár az utcán, járunk elő embernek, vagy mi nem, hanem úgy általában, hiszen minden, ami köz, például közvécék gyakorlatilag nincsenek Magyarországon, nincsenek Budapesten, ami szintén azt gondolom, hogy egy hasonló olyan igény az embernek, ami, ami, amit azért egy, egy intelligens városnak kéne tudnia a szolgáltatni, és valóban az van, hogy Ugye a rendszerváltás után, amikor ugye én 14 éves voltam, és én is imádtam azt, hogy a szocializmus összes gyűlölt dolga eltűnt, és szerintem iskodatosan áttessünk a ló túls oldalára, és úgy tekintünk ma már a városra, hogy például a városnak nem kell azt szolgáltatnia, hogy az ember mondjuk ne haljon szómmilyen 40 fokba. Ehm, és ezzel kapcsolatosan valóban ez egy jogos kérdés, hogy miért nincsenek közkutak. Én egyébként, bár nem vagyok vízügyi szakember, én vélelmezem, hogy azért nincsenek már közkutak, mert egyébként más féleképpen oldjuk meg például a tűzoltás és sok minden más. Illetve ugye ma már minden háztatásban van vezetékes víz, tehát nyilván e, ilyen szempontból e, tehát ez egy dolog, hogy ez nincs. Jó, ezzel, ez alapján ugye közkutaknak általában meg kéne szűnniük, már pedig közkutak léteznek. Tűzcsapok vannak, amelyek a tűzoltást segítik, és van egy nagyon kiváló magyar innováció, ami tulajdonképpen egy egyszerűt oldalék felrakásával lehetővé teszi azt, Ebben nem vagyok biztos, de hazafelé menet meg fogom nézni. A Farkasréti temető oldalán, a Sasadi útnál, mintha egyébként én láttam volna egy olyan közkutat, mint ami régen volt, de erről majd csak fogok tudni a belett való második menetben beszámolni. A lényeg az, hogy Zuglóban is kilenc helyen felszereltük ezeket az eszközöket, amelyek a tűzcsapokat alkalmasan teszik emberi vízfogyasztásra. És ráadásul semmilyen módon nem gátolják azt, hogy az eredeti célnak megfelelően tudják használni a tűzcsapokat. Ez szerintem egy jó irány. Tehát támogatod tényleg... a pálinkást ezen elképzelésében? Abszolút támogatom, és egyébként tényleg a, a, a, a közkutak hiánya, illetve a közvészek hiánya egy nagyon súlyos probléma Budapesten. Egy kulturális ajánló, amivel holnap is lehet élni, de nem sok értelme lenne, hogy a Vajdahúnyadvárban vannak a ligetben sorozott, és ott ma a mendelzon kamara zenekar lép fel, és utána te többször elmesélted, hogy szoktál ilyen eseményekre járni. Gondoltam, hogy elmesélem, ez ma este 10.30-12 között lesz. Beethoven, Bach, Brams, Csajkovszki és Nino Róta. Uh... Igen, és jelenleg az ubi az egyedüli uh, vagy mondjam, állami intézmény, ami támogatja ezt a programot, egy kisebb összeggel, de, de én azt gondolom, hogy nagyon kiváló kezdeményezés. Én magam is több koncerten voltam ebben a szezonban, úgyhogy én is mindenkinek javaslom, hogy menjen. Szokásos fordulattal élve rengeteg dologról lehetne még beszélni, de ha héten minden igaz leszünk, még egyszer árul, de hogy van-e olyan, amit aktualitása vagy fontosság, vagy megfelelő rész aláhúzandó okán te akarsz ma említeni? Igen, én is szerettem volna promózni néhány rendezvényünket, csak sajnos nem emlékszem a pontos dátumokra, de majd akkor legközelebb akkor ezt megteszem, mert ugye vége felé újra beindulnak a közösségi rendezvényeink, a klasszikus nyárzáró fesztivál a Cserepesháznál, tehát most tényleg, tényleg nem nem a pontos dátum, de akkor ezt majd pótoljuk el a kérlek közben. Én másodpercre várjál, mert itt mi már mentem a Cserepesház oldalára, azt mondja, hogy programok, csak hogy vajon. Hát mondjuk olyan, ami ma van, azt mondja, hogy azt mondja, ez a nyár ez a nyárbúcsúztató vigalom. Igen, igen, az augusztus 20 Igen, az augusztus 26 a, az igen, így, akkor igen. Abba, abban itt még nem nem időt. Jó, rendben van, akkor nagyon szépen köszönöm a közleműködést. Karácsony-gergeit hallották? Támogatta. A polgármestert és a műsort pedig a, műsor? a Zuglói önkormányzat támogatta. Ugye a kettes CD nem működik, az egyes CD pedig megállíthatatlan. Most el lehet dönteni, hogy melyik a rosszabb, szerintem az a rosszabb, hogyha nem működik. Rövidesen egy másik témával fogom folytatni, de a kettőt elválasztom egymástól valamilyen zenével tekintettel arra, hogyha megtalálom a CD-t. De a CD, az húd van, az benne van a kettes CD lejátszóban, ami nem működik. De már az egyesben van. Megyen a kilences. Addig megyünk el, hogy én csak kérdezni tudok. Hát akkor folytassuk. Ez itt még, ahogy tetszik, a nyári menetrend, egyáltalán annak van értelme, hiszen ha bár megváltozott hallgatói szokások vannak a menetrend, oké, okay, ebbe ne veszünk el. Van nekem egy Facebook oldalam, hát illetve nem nekem van, hanem a műsorról szól, ahol, ahol néha rászoktam tévedni, és akkor annyira felhúzom magam, hogy mint, miután kiderült, hogy én annak tagja voltam annak a Facebook csoportnak, hogy legutóbb vitába szálltam velük több ténybeli dolgot illetően annyira, hogy annyira elszállt az agyam, hogy egy dologban például ténylegesen tévedtem, és ezt őszintén sajnáltam ezt követően átmenetleg eltűnt ez a Facebook oldal, hogy aztán hétfőn ismét. De én nem elsősorban erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy amikor én Izraelben voltam, Jeruzsálemben, akkor engem mennyire foglalkoztatott a templomhely története. És azon gondolkodtam, hogy én, aki hirtelen elkezdtem olvasni a Jeruzsálem posztotnak a Hárecet, vajon, ha nem lettem volna Izraelben, és nem lettem volna Jeruzsálemben, akkor egyébként foglalkoztam volna-e ezzel a témával, és ha igen, akkor olyan áthatóan és behatóan, mint ahogy tettem. És a válasz egyértelmű az volt, hogy nem. Ami a focibíró halálát illeti, amiről a focibíró.hu számolt be. E az szintén nagyon furcsán került az én érdeklődésem homlokterébe, nevezetesen úgy, hogy a barátnőm szólt róla aznap pénteken, én aznap ennek egy egyes, tehát a tízes egy egyes jelentőséget tulajdonítottam, aztán szép lassan nőtte magát vasárnapra, amíg elérte nagyjából a nyolcas és a kilences szintet, ahol én már nem nagyon tudok ellenállni magamnak az ügyben, hogy akkor azt a témát napirendre rendre tűzzem. Ugye maga a történet azzal volt kapcsolatos, hogy pénteken fél 12-kor iszonyatos hűségben e, bíróknak e, futniuk kellett, hogy megkapják az engedélyt, és hogy ez egyébként mennyire emberséges, mennyire nem emberséges, milyen körülmények voltak különös tekintettel arra, különös tekintettel arra törölve, hogy az egyik ott e, tesztet futó bíró egy 53, illetve más források szerint 54 éves férfi meghalt. Maga a történet szörnyű, ö, maga a tálalása még szörnyebb volt, de a tálalás nem lett szörnyebb, mint valakinek a halála. A kérdés nyilvánvalóan az volt, hogy ez a teszt, ez összefüggésben van-e? Illetve a halál az összefüggésben van-e ezzel a tesztfutással? És ez volt az, amit én tegnap elkezdtem különböző cikkek alapján vizsgálni. Ezt most annyiban kötném össze, a honlapon történtekkel, illetve nem a honlapon, hanem itt a Facebook csoporttal, itt keverem, kavarom a műfajokat, de talán érthető vagyok, hogy miután a ennek a Facebook lapnak a kezelője maga is megjelenített tegnap egy ezzel kapcsolatos hírt, ezért talán az első vagy a második hozzászóló, az még ezzel kapcsolatos bejegyzést tett, annyira, hogy talán az első hozzászóló nem volt más, mint aki a tegnapi műsorban is betelefonált. Onnantól kezdve azonban kizárólag ennek a Facebook csoportnak a pintek óta való történetével foglalkoztak az emberek, vagy valamit állítani kell a mikrofonon, hogy amikor én sóájtok, akkor ne örökjön így a hangfa. És én azon gondolkodtam, aki naponta felteszem magamnak, és a magamnak feltett kérdés után önöknek a kérdés, hogy vajon képesek vagyunk-e vagy azoknak, akiknek én alapvetően ezt a műsort kép készítem, képesek-e elválasztani a fontos a fontos talantól? Megkaptam a választ, nem. Képesek voltak egy a focibíró halálával kapcsolatos bejegyzés alatt kizárólag a Facebook csoport kiszerű, kicsinyes történetével kapcsolatos bejegyzéseket írni, amin én ugyan felháborodtam, de mintha például kiiratkoztam ebből a csoportból, és nem szándékozom oda visszatérni, elgondolkodtam. Hogyha netán ennek a műsornak az életében itt a civil rádióban valamilyen, tehát valamilyen módon változna az én életem, és lenne egy reggeli, műsorom, ahol hosszan foglalkozhatnék dolgokkal, akkor akkor is ezt a megfelelő helyen kezelném, de azt szeretném önöknek mondani, hogy ami ezzel kapcsolatban zavar, az nem az én személyem és az én, tehát az én műsoromnak a félreértelmezése, hanem az, hogy hogyan képesek emberek egyébként lényeges, nem elválasztani a lényegtelentől, és aztán azt csepülni egészen addig, amíg el nem jön az este, és aztán le nem fekszenek. Én pénteken egy közt azért is iratkoztam ki a csoportból, mert azt éreztem, hogy amit én csinálok, az teljesen hiába való. Hiába érzés az embernek egyébként nagyon. Sokszor, van. nem ez az egyedüli történet. A barátnőm az kifejezetten örült, amikor én kiratkoztam, és amikor mondtam, hogy nem találom a csoportot, akkor mondta, hogy de ott ért, ezek szerint mégis rámentem. Igen, akkor még rámentem, és tegnap is belenéztem, de azt tudom önöknek mondani, hogy miközben az ember sohasem mondja az, hogy soha, szeptembertől függetlától, milyen körülmények között folytatódik ez a műsor. Én ezzel nem fogok élni. Facebook bejegyzésekkel Fog foglalkozni, mert engem nagyon foglalkoztat az, elnézés a szóismétlésért, hogy miközben szerintem vannak lényeges dolgok, hogyan vagyunk képesek teljesen lényegtelen dolgokkal, hihetetlen hűfokkan ö, foglalkozni, és azokat szétszincálni. De maga ez a csoport, ez az én műsoromat teljesen apropóként kezelve ebben a műsorrészbe soha az életbe, életben konkrétan bele nem avatkozva, tehát telefonnal nem jelentkezve él és így aztán kénytelen vagyok őket elengedni a nevemet nem fogom levetetni ennek a fórumnak a címéből de egy tízes kellem tízesre elhatárlódom attól ami ott történik, és visszatérve még a Karácsony gergely folytatott beszélgetésre, akik azt gondolják, hogy ez a levelezés ami ott megy, ez minimálisan is mérvadó a tekintetben, hogy mi hangzott el, illetve én mit gondolok, vagy mit gondoltam és azt hogyan tettem szóval mi műsoromban, azok maximálisan tévednek. Biztos időnként rosszul fejezem ki magamat a műsorban, biztos időnként rosszakat is fogalmazok meg, nem csak egyszerűen, tehát rosszul is gondolkodom dolgokról, de a korrigálás lehetőségét és a párbeszédet ezen a szintéren óajton fenntartani 061-489- 0999- és 0630-677- 1161, és aztán folytatom a tegnapi történetet a focibíró halálával kapcsolatban 061-489- 0999- és 0630 egy Kontrollálom, hogy jól mondom én mert már kívülről tudom 0 6 és 0 Én csak kérdezni tudok, addig szól a zene Én csak a zene következzék a második rész. Meghalt egy focibíró, és ezzel kapcsolatban a focibíró.hu volt az első, aki írt. Ezt követően különböző sajtóorgánumok különböző módon foglalkoztak a témával, most ezt böngészem. A Borsodabai Zemplé futban játékvezetők igazgatósága mit sem törődött a napok óta tartó hőségriadóval pénteken fizikai tesztet rendelt el a focibíróktól, ami az 53 éves Komlósi Lajos életébe került, így a blik.hu. Több bíró is előre jelezte, hogy nem ideálisak az időjárási körülmények egy 2400 méteres futáshoz. Ha foglalkozom majd a témával, továbbiakban természetesen kifejezetten foglalkoztat, hogy kik voltak ezek a több bírók és milyen módon jelezték. Több bíró is jelezte, hogy nem ideálisak az időjárási körülmények egy 2400 méteres futáshoz, se a mentősök is elmondták, hogy nem ajánlatos 10 óra után fizikai terhelést végezni. A kérdés tehát az, hogy voltak-e ott mentősök, akik ezt szóvá tették előtte. A vezetők azonban így is rajthoz állították a bírókat fél tizenkettőkor. Mit jelent az, hogy rajthoz állították? Mit mondtak? Mit nem mondtak? Köztük a megyei MB3-as keret közkedvelt játékvezetőjét is, aki derekosan próbált helytállni. Hogy ez a mondat egyébként mit fed, különös tekintettel arra, hogy a blik, a blik se volt ott, hát ezt, ezt, ezt, ezt, ezt hadd ne részletezzem, tehát, hogy köztük a megyei nb 3 as keret közkedvelt játékvezetőjét, tehát hogy Komlósi Lajosnál ez fontos, aki derekosan próbált helytállni, ezt mit jelent, szintén nem lehet tudni. Lánya Olivia elmondása alapján, itt tehát most Konlosi Oliviáról van szó, Lajos, csak így, per Lajos, lánya Olivia elmondása alapján, Lajos rendszeresen jár sportorvoshoz, ahol soha semmi baja nem volt a szívének. Egyszerűen a salak fölött miért 53 fokos hőségben nem bírta az ekkora fizikai terhelést. Tehát Olivia úgy gondolja, hogy édesapját kinyírták az 53 fokos hőségben, és ezt a blik ebben a formában le is hozta. Egy szintén tesztet teljesítő bíró mesélt a borsnak, Ugye, hogy ki ez, arról a borsz szintén nem számolt be. Kovlós a 40 fok feletti hőségben tért fájdalmaira panaszkodva lassított, igyekezett erőt venni magán, mint hiába, térdét masszírozva összeesett és meghalt. Nyilvánvaló egyébként nem a térd problémájával összefüggésben feltételezem én, minimális anatómia ismereteim birtokában. A férfi névtelenséget kért, mivel a megyei vezetők megtiltották nekik, hogy szóba álljanak a sajtóval. A Magyar Labdarúgó Szövetség vizsgálódik az ügyben. Menjünk tovább. Azt írja a másik. Ez a Johapressz. Nem volt baj az egészségével, ezt mondta az RTL híradónak a pénteken meghalt foci bíró lánya. A férfi fizikai felmérés közben vesztette életét Miskolcon. A szerencsi család szerint a szervezőknek nem lett volna szabad a hőségről idején a déli órákban felmérést végezni. A hírtévének nyilatkozott egy már nem aktív bíró, Nyilatkozni, nagyon sokan nyilatkoznak, csak éppen akik nyilatkoznak és aktívak azoknak nincs nevük, akik pedig nével nyilatkoznak, azok nem aktívak. Aki azt mondta, csak időkérdése volt, hogy mikor történik tragédia. Ez ebben a formában azért engedül hangulatkeltő szerintem. A tévedés minimális kockázatával az MLS vizsgálatot indított rangadónak, a rangadó.hu-nak sikerült megszólaltatni egy borsodi játékvezetőt, aki több részletet is elárult az esettel kapcsolatban, tudtam, az illetőnek nincs neve. Mindenkit nagyon megdöbbentett az eset. Én személy szerint nagyon jó kapcsolatot ápoltam az 54 éves Kála Jossal, akit időnként van vezetik neve, időnként nincs. Több kollégát nagyon feldűhített az, hogy ilyen körülmények között kellett futnunk. Már a tragédia előtt is jelezték néhányan futás közben, hogy rosszul érzik magukat. A fizikai teszt azonban ugyanúgy folytatódott. Mesélte felháborodva a borsodi játékvezető a rangadónak. A jelenlő megyei vezetők csak annyit hajtogattak, hogy a mérkőzésen is ugyanilyen meleg lesz. Tudomásom szerint reggel a felmérés előtt a mentősök nyomatékosan felhívták, tehát tudomása szerint, ez a tudomása szerint, ez azt jelenti, hogy nem ő hallotta, hanem valaki mondta neki. Felhívta a Nyomatékosan felhívták a megyei vezetők figyelmét, hogy extrém meleg várható, és nem ajánlják, hogy ebben az időpontban 10 órától fizikai terhelést végezzenek. Ezt azonban semmibe vették a vezetők. Az egész médiában az folyik a csabol, hogy szinte ne is menjen ki az ember a házból ilyen időben, nekünk pedig ebben az embertel melegségben kellett teljesíteni, mondja valaki, aki egyébként ezek szerint szintén futott. Egyébként minek szólna a többes szám első személy. Következik a bors. 9 óra, 39 perc van, 18 percük van még, hogy reagáljanak, akár menet közben. 061-489, 0999- és 0630-677-1161. Borss, 53 Celsius fokos pályán futott a halálba a magyar foci, focibíró. A Borsodabói-Zemplén megyei futballjátékvezetők igazgatósága Fikjethányt a napok óta tartó hűségriadóra és pénteken a fizikai tesztre rendelte be a focibírókat. Az özben három éves Komlósi Lajos belehalt a tűző napon levezényelt futásba. Szintén állítás... Pénteket 11 óra 20 perckor kezdte meg a szerencsi mérnök, homlosi Lajos a 2400 méteres táv lefutását a rekordálon, az a szintetikus kummi Az országos vörös riasztás ellenő sem volt mese, a Borsodában megyei bíróknak előírták a feladatot. Derekasan igyekezett, a megyei MB3-as keret közkedvelt bírójám sosem ért a hatkörös körös végére feladta a szíve, Ezt szintén tesztet teljesítő bíró elmondta a borsnak, tehát így hivatkoznak egymásra, illetve saját magára a bors. Egyébként korábban meg ugye a Blika Korsra, 40 fok feletti hőségben tért fájdalmaira panaszkodva lassított, igyekezett erőt venni magán, hiába térdét masszírozva összeesett és meghalt. Lajos szívének kutya baja volt, de ezt a pokoli hőséget nem bírta. Láttam, amint eszméletét veszt, és bár gyorsan érkezett a rohamkocsi a defibrillátorral. Lajoson ez sem segített. Az a csoda, hogy csak egy tragédia történt a felmérő, mivel a futórekordtán fölött 53 forróságot mértünk a Miskolci Egyetemváros sportlétesítményében. Valódi Isten kísértés volt ez a futás, idézte fel lapunknak Bors, a neve elhallgatását kérő kollega, aki nem véletlen nem járult hozzá, hogy felfedjük a kilétét. A megyei vezetők megtiltották tilos szóba állunk a sajtóval, ha mégis megtesszük, rögvest kikerülünk a játékvezető keredből. Sajti Viktor, a Borsodabai zemplén megyei játékvezetők igazgatója eddig nem reagált a megkeresésünkre. Olivia, a konlós Lajos lánya az RTL klubnak elmondta, ő abban a pokoli hőségben még a lakását sem hagyta el, három a rendszeresen sportorvoshoz járt, apám, nem találtak nála semmi rendeleneset. Úgy tudom, kevés volt már hátalattábból neki, amikor a tragédia bekövetkezett, mondta, megtörtel a játékvezető gyermeke, akinek megszólaltatása azért lássuk be, némileg hangulatkeltő több bíró előzetesen jelezte a fizikai teszhez, nem ideálisak az időjárási körülmények, de a megyei vezetők azzal érveltek, hogy a meccsen is kánikula vár majd a bírókra. A rangadó.hu idézte egy másik a felmérő teljesített bíró nyilatkozatát, reggel a mentősök nyomatékosan felhívták a megyei vezetők figyelmét arra, mivel extrém meleg várható, ezért nem ajánlják, hogy 10% óra után fizikai terhelést végezzenek. Ezt azonban semmibe vették a vezetők. A Magyar Labdarúgó Szövetség Labdarúgó közösségi nevében részvétét fejezi ki a sportember családjának, barátainak, kollégáinak és a Zemplé megyei igazgatóság tájékoztatását kéri a tragédia körülmények tisztázására. Teszem hozzá, egy olyan megyei igazgatóságról van szó, mely reggel hét előtt egy árvakukat nem szólt a konkrét esetről. Van itt egy kifejezetten hangulatkeltő írás... Ezt csak is kizállag akkor olvasom fel, ha valaki kettő percen, pontosabban mondva a 3 4 ig telefonál 061-489-0999-0630-6771161. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó Engem Jó, rendben van, akkor felolvasom. Szele Tamás embert zabál. Mármint a szabál, kérem, a szabál az ősi vasutásmódást szerint, melyet Moldova Györgyől ismerjünk, a múlt héten két polgártársunkat is felzabált és most döbbenten néz, aki még gondolkodik, hogy ez miképpen volt lehetséges. Aki meg már megszabadult a ráció nyűgétől, fejeket követel, vagy az áltozatokat hibáztatja alkatától függően. Mindenkelő szeretném lekszögezni, hogy szabálytalanság egyik esetben sem volt tapasztalható. Ezt egyébként Szere Tamás már az írása idején, tegnap délután vagy délelőtt tudta. Mindenkel szeretném leszögezni, hogy szabálytalanság egyik esetben se volt tapasztalható, úgy halt meg Á István mérnök is, komlósi lavis játékvezető is, hogy körülöttük minden szabályt szó szerint kínosan betartottak, minden úgy ment, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Hogy ezt egyébként Szele Tabás honnan tudja, azt meg kéne tőle kérdezni. Jó reggelt! Igen. Én, én, én, én Betartottam. Minden úgy ment, hogy az a nagykövben megvan írva. Ebben is haltak bele. Ha egy kicsit is lazár világban élünk, máig élnek, éppen ezért fontos odafigyelni az esetükre. De mi is történt? Á. István esetét az indexből idézzük. Péntek koradélután délután újpesten rendőri intézkedés közben meghalt egy 57 éves budapesti férfi. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi intézkedés közben rosszul lett, és a rendőrök megkezdték ugyanaz újraélesztését, amit a kiérkező mentősök folytattak, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. Utólértük így az index, az elhunyt férfi közeli hozzátartozóját a nevét nem akarta nyilvánosságra hozni, aki érdekes adalékot tett hozzá a történethez. Elmondása szerint az eset díj után fél négykor történt, amikor a férfi az egyik ismerőse vártak egy barátjukra, és a várakozás alatt telefonáltak. Ekkor lépett oda hozzájuk két járőr, és igazoltatták a később elhunyt férfit. Barátját egy órával korábban már igazoltatták ezek a járőrök, így tőle nem kértek iratokat. Azt nem tudtuk meg, hogy miért igazoltatták őket. Mondjuk nem lett volna lényegtelen. A család egy barátjától megtudtuk, hogy kizárt, hogy megfigyelték volna a férfit, mert az elhunyt férfi egy joviális ember volt, és forrásunk szerint kizárt, hogy a rendőrség megfigyelte volna bármi miatt. Tehát embereket nem figyelnek meg. Így az Index elnézést, tényleg bocsánatot kérek. A rendőrök megkérték az 57 éves férfit, hogy tegye a kezét a motorháztetőre, hogy megmozzák, azonban a hőség miatt autóra, csak rákönnyölkölni tudott a férfi. Ekkor a hozzátartozó szerint kényszert alkalmaztak a rendőrök, a férfi pedig szólt, hogy rosszul van és szédül. A rendőrök ekkor folytatták az intézkedést, és kirúgták a férfi lábát, hogy le tudják vinni a földre, aki állítólag ekkor verte be a fejét, és vesztette el az eszméletét. A hozzátartozó, aki a férfi barátja hívott fel, perceken a helyszínen volt, és szerintem sem az intézkedő rendőrök, sem az erősítés nem kezdte el rögtön a férfi újraélesztését. Mondja vala, írja valaki, aki egyébként azt írja, hogy minden szabályszerűen történt, ennyit tabásról. Végül az egyik rendőr elkezdte újraéleszteni, és a férfit és a hozzátartozó szerint a mentősök nagyjából 25 perc érkeztek ki, és folytatták az újraélesztést, de a férfi végül meghalt. Mielőtt eltetszenek kezdeni elemezni, lássuk a másik történetet, Komlós Lajos esetét, így szeret a Ő csütörtökön a déli órákban hunyt el, szeretnéhozni egy pénteken. Mikor az országos hozíadó alatt tartott a fizikai tesztet a borsodi játékvezetőknek. A test során a 2400 méteres futás közben lett, rosszul és vesztet el életét. A férfi a futástól tértfároméről hivatkozva állt ki, majd később rosszul lett a helyszínen, volt defibrillátor és rohamkocsi is érkezett hozzá, bár, de már nem tudták megmenteni az életét, legalább ennyit mond az MLS hivatalos közveleménye, és részvétét fejezi ki. Nem az emelzhivatalos közlemény írt meg először, de se baj. A részvétemet én is egy családnak és ismerősöknek is, de meg mindenki a nyughatatlan elmémnek, szeretném tovább gondolni a történteket. Igen és nem. Konglósi Lajos szeretett volna a játékvezető maradni, így Szele Tamás. Aki nem ismeri Kolosi Lajos, de ezt tudja, már pedig ez csak úgy lehetséges, ha átmegy a tesztel. Megkockáztatom, délután vagy reggel 6 is átment volna, de ő délben futották 11 óra 20 többiek többiekkel együtt, holott máskor ilyen hűségben ezeket a teszteket elhalasztják. A múlt héten azonban a megyei vezetők erre a kérés csak annyit mondtak, a meccsen is ilyen meleg lesz, vagy nem, hiszen a Kárnikula sem tart öröki, nagy melegben láttam már olyat is, hogy elmaradt a mérkőzés, mert hát menet közben a bíró meg tud állni, tud kicsit pihenni, ha kell. Így más. De a megyei vezetők úgy gondoltak hogy nem lehet megállni. Komlós inkább vállalta a lehetetlen feladatot, futhatott volna ugyan máskor is, csak akkor később kapja meg az engedélyét, és nem lehetetlen, hogy így pár meccset kiesik. Pár meccs kiesik, amiknek a vezetését jár egy pici honorárium, szánnivalóan kevés pénz, de mégis pénz, inkább megpróbálta, inkább elindult. Magyar Úrszere Tamás azt érzékelteti, hogy ez valójában pénzért történt, Szavak nincsenek arra, hogy szeretem milyen formedvényt tett közzé az interneten, és vették át mások. Elvileg A. István esetében is rendben vannak a dolgok, ellenszegült a rendőri intézkedésnek, ugyanis ahelyett, hogy rátenyélett volna a 80 fokos motorháztetőre, tetőre, ami lássuk be, intézkedés jogilag és módszertani szempontból különbség, jelentő jogos az intézkedés ellene. Hát igen, belehalt a járőr kényszer alkalmazás előtt, nem tudható, hogy nincs jól igaz, hogy mondta, de a járőr nem köteles elhinni, úhatatlan uh, veszteségek a törvénytisztelő és ennek megfelelő önelégű polgár, de tenni hozzá, és a hirdadások alatt mentekben teszi is. Maguk az áldozatok tehetnek róla, hiszen ha a bíró nem indul a lemelekben, ha Á István inkább rátérne a tűzforró lemezre, nem történik semmi baj. ugye a tessé a szabályokat, és minden rendben lesz. Hangulatkeltésből jeles, újságírásból és emberségből nulla. Vagy nem lesz. Nézzük ám a dolgokat másfelül is. Ennek a botnak két vége van. Fogjuk a másikat is szeret. Tamás. Ha a rendőrök beírik a könyöklése hiszen láták az igazoltatott személy mindkét kezét. Ha a megyei vezetés azt mondja, fussanak délután vagy holnap reggel, ilyen időben nem is lehet, hát nem történik semmi, de semmi a világon, nem zökkent ki a világegyetem tengelye, nem bukik meg a kormány, és jó eséllyel piros húsa sem esett volna alulról felfelé, kis és régen. Figyeljenek! Nincsenek rá szavak. Sőt, a szabályok sem sérülnek egyszerűen, csak emberségesen alkalmazták volna őket a szellemük és nem a betűjük szerint. ebből kivizsgázott, elégtel egy járőr és egy megyei futballvezetőség azt tetszik mondani, sajnálatos, de minden rendben van. Én azt mondom, sajnálatos, hogy így minden rendben van. Azt tetszik mondani, a meleg volt a hibás, nyáron a meleg tényleg a hideg szokott hibás lenni, ősszel az eső, tavasszal meg a veszélye, a szeszélyes időjárás, a valódi Mielőtt bárki fejeket kezd követelni, azonban nem ember. A valódi bűnös a rendszer, amit gyenge emberek alkalmaznak, látják a rossz szabályt, látják hogy baj lehet belőle, de alkalmazzák, eszükbe sem jut, hogy eltérjenek az írót betűtől, nem jut, mert félnek féltik a helyzetüket, állásuk a százan is akadnának a helyükre, előrébb kerül a betű, mint az emberség, ezért a rendszer, rendszernek előnyös, hiszen garantálja a fennmaradását, csak a polgárok hallhatnak időnként bele. Így Szele Tamás. Ne tessék csak is a mostani felelősök fejét követelni, persze feleljenek a tetteiket, és részesüljenek igazságos elbírálásban. De ha őket meg is büntetik, jön holnap egy másik járőr, egy másik bizottság, és azok sem lesznek különbek. Ezt már előre tudja Szele Tamás. Sajnos embertelenségre még nincs paragrafus a Korpusz Ha lenne lehetne azt is embertelenséggel alkalmazni, nem ma kezdődött ez hunniában, de ma kéne abba adni, csak akkor mi lesz a rendszerrel, ha nekiállunk emberségesek lenni. Ja, semmi összedől szerző Szeret Tamás forrás. H U P P O, innen folytatom. Nulahat és És hát mondanám, hogy van itt happy end, de happy end-ben a történetben nem lehetséges, de end az igen, hát ha end. Ugye tudják, hogy én azt mondtam, hogy egészen addig folytatom ezt, amíg be nem fejeződik a vizsgálat, és az kielégítőnek nem tűnik, most akár hiszik, akár nem, az MLS tegnapra eredményt hirdetett ez ügyben. Az egy másik kérdés, hogy ezt a focibírós se húzta le, hozta le, csak nagyon kevés az időm, és nem akarok kifutni belőle teljesen. Egyébként, a kifutok bele, akkor pont azt nem olvasom fel, ami a sluspoén, bár ennek a történetnek nincs sluszpoénja. És reggel 7 óráig se az index, se az origó, az ígegyat a világán senki nem számolt be róla. Sipos Jenőnek természetesen én írtam, hiszen azt kértem tőle, ő az MLS szóvívője, hogy legyen szíves eh, hozzám eljutatni az ezzel kapcsolatos iratokat, de ő tegnap egy eseményen volt, és azt követően már későnek tűnt az időpontos. Tegnap Este 8 óra után, 20 óra 36 perckor az alábbi közleményt tette közzé az MLS, -t. ezt most felolvasom, utána a mai műsor véget ér, de részemről a történet nem ért véget. Az MLS az egész magyar labdarúgó közösség nevében együttérzését és részvétét fejezi ki a sportember családjának, barátainak, kollégáinak és a Borsodabói megyei valamennyi sportszerető polgárának. A tragikus halálesetet követően az MLS a Borsodabói Zemlékmegyei igazgatóság tájékoztatását kérte a sport megrázó haláleset körülmények tisztázása érdekében. Még egyszer arról, attól a megyei igazgatóságról van szó, amely hollapján az így egyet a világán semmit nem tett erről közzé. Ha ebben tévednék, akkor legyenek szívesek. Dörre a jelentés elkészült, amelynek alapján az alábbi tények rögzíthetők. Az MLSB az megyei igazgatóságának játékvezető bizottsága továbbiakban a JB, a 2017-18 évad ősz idényére 2017 augusztus 4-6-a -e, pontra tervezte a játékvezetők részére megtartandó fizikai és elméleti tesztet, valamint összetartás keretében az oktatások, továbbképzések, különböző előadások megtartását. A JB úgy határozott, hogy az összes borsodi játékvezetőnek megyei egy kettő három osztály és asszisztensí keredbe minden tisztelőnek, tesztelőnek, bocs, tekintetében. A JB tábor tervezett időpontjáról 2017. június 19-én döntött, a szervezés ekkor indult. A fizikai és elméleti tesztek, valamint a tábor időrendjét a JB határozta és szervezte meg. A fizikai teszten több csoportban 117 fő vett részt, valamennyi a teszteken résztvevő játékvezető biztosítással rendelkezett, emelec kötött számukra. A teszt előtt minden játékvezető köteles volt bemutatni, illetve leadni ébébifelé érvényes sportorvosi engedélyét. Kolosikályos érvényes sportorvosi engedélye rendelkezett, amelyet az előírásoknak megfelelően be is mutatott. A játékvezető a 2017 tavasz idényben sérülést jelentett, nem vezetett mérkőzés elmondása szerint térdműtéten esett át. A fizikai teszt a kiadott tervezetnek megfelelően és meghirdetett időpontokban került megrendezésre reggel 7 és 12 óra között. A felmérés reggel fél 8-kor, fokban kezdődött el, az utolsó csoport 33 fokban futott. A szervezők mind minden futam előtt felhívták valamennyi részve figyelmét arra, hogy a melegre való tekintettel, vagy bármely más egészségű jogból lehetősége van elhalasztani, vagy megszakítani a tesztet, és egy későbbi időpontban teljesíteni a távot zárójában, egy játékvezetőt is ezzel a lehetőséggel, majd szeretném megtudni ki az kért, egy egészségügyi jogokból teljesítesse a tesztet, egy másik pedig megszakította a futását, az ünevét is el fogom kérni. Az utolsó csoport számára, amelyben Lajos is rajtozált a legkisebb terhelést jelentő 240 méteres méter folyamatos volt Komlósra és az előértest utolsó fázisában a futását megszakította a hivatkozva. Őt a jelenlevű egészségügyi személyzet azonnali ellátásba részesítette, azonban állapota rohamosan romlott, és a helyszínen levő szakemberek, illetve a kérkező mentők minden erőfeszítésük ellenére sem tudták az életét megmenteni. A fentiek alapján megállapítható, hogy a Jébi megyei munkatársai az elvárható alapossággal és körültekintéssel szervezték meg, és bonyolították le a szakmai programot. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Zemplé megyei Igazgatóság osztozik játékvezető hozzátartozóinak fájdalmában, Komulos és családjának erkölcsi és anyagi támogatást nyújt. Az, hogy nyújt anyagi támogatást, az nagyon szép az mls de azt árulják el, ha a történet után mit jelent az, hogy erkölcsi támogatást nyújt. Meg annyi kérdés, egy meglehetősen gyorsan elkészített vizsgálat után. Hozzátéve ugye én mondtam azt, hogy ugye, hogyan jön ide Izrael, ugye, hogy az ember éppen ott volt. Ezt meg a barátnője ajánlotta, és aztán rászáll erre a témára. Nagyon régóta foglalkoztott az, hogy valójában a hírközlésben mi alapján jelennek meg a hírek, milyen részletessége, milyen módon. Itt most egy adalék, holnap folytatom. Addig is dörö.fiolajanos Kukat gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Viszont halásra. Mondd el, mire vagyok én, mikor nem leszel agyéma. mire legyek jó, Mikor a senkinek se jó. Mond el, mire van a szép, ami senki meg nem ér, mond el, mire van a kip, mikor szöke most a Jégom! Ön a Civil Rádió hallja a 98 megahcán. Civilrádió, rádió, amely elérhető és átélhető.